Fəyin nəstə qələ hadis-i kəlamullah. Və xeyrül hədiyyyə həd-d-u Muhamməd sallallahu alayhi və alihi və səlləm və şerrül əmûr muhtasətətəha. Fə innə kullə muhtasətiyyətin bidə'a və kullə bidə'atin dalala və kullə dalalətin O mühüm məsələyə vacibdir məsəlmələyəni. İləq, əməlliyə. O mühüm məsələyəndə bir hansı ki cəmiyyətdə var, baş verir ale məsələyədir. Yəni, biz görürük cəmiyyətdə də şahidə oldukça talaq çoxalır. Yəni, boşanmalar. Və talaq da Təbii ki, Allah s.ə.və itazı verib boşanmalı. Lakin, nə vaxt? Hansı səbəblərdə? Yəni, talaq məsələsi çox hasanlaşıb. Məsələn, kişi əgər çayında məsələn şəkər olmasa, arvadına və ya yeməyində duz az olsa və o dərək çatır ki, artıq buna görə talaq verir. Hə, bu, orincaqdır. Qovun məsələsi mühümdür. Çünki ailə həyat ailə məsələsi mühümdür. Əgər bir məsələ mühümdürsə, ona aid məsələlər də mühümdür. Və məsələn görürsən, kişi qadına hədəliyir. Nə nədir? Talaq kişinin əlində olduğuna görə qadına hədəliyir. Və ya, məsələn, cəmiyyətdə talağın həmçinin çoxluğu gətirir kişidə fikir yaranır ki, artıq bu kişilikdən görür ki, yəni kişi talaq iləyər, yəni adət olur. O vaxt görür ki, kişi ətrafı, əmisi, xalası, əmisi dayısı, atası və ya, məsələn, başqaları, hamısı talaq iləyir, görür ki, kişi talaq iləyər də adı şeydir. Bir şey olan kimi talaq. Olmaz vallahi, olmaz bə. İslam belə talağı bəyənmir səbəbsiz heç nədən. Üzə təlaq Allah Subhanahu va taala nəğmətdir insan üçün. Lakin ki nə vaxt? O vaxtı artı görürsən yaşama mümkün olmur. Başqa yolu yoxdur. Yaşama həyat çətindir, mümkün deyil. Və bu təlahumuzsa, istimarla gedirsə, onda təlaq gəlir. Talaq üçün buna baxmayaraq, talaq edməmişdən qabaq talağın qaydasını öyrənməyə vasındır. Çünki şəriyyətimiz, əlhamdülillə, hər bir məsələdə qayda qoyub. Talağın da qaydası var. Necə deyirik, talaq neymətdir, dinin gözəlliyinlərindən biridir. Lakin sonda, əgər görsələr ki, iki nəfər, astıq yaşayabilmirlər. Həy, müxavilə elədilər, hər şeyi elədilər. Rabbani üslubu tətbiq elədilər və sağ xeyr olmadı. Hər tələf haqqını bildilər, və ki, yenə xeyr olmadı. Onda talaq nəmək təkəlir. Və bilmək lazım ki, talaqın növləri də var. Var sünnəyə uyğun talaq, var bidəyə uyğun. Və ki, sünnəyə uyğunla necə bidəni, necə ayıra bilərsən, əgər sünnəyə uyğun, gəli şəhətlərə uyğun olmalıdır talaq. Şəhətlərdən biri olmasa artıq bidətli tal İxtilaf ola bilər, ixtilaf ola bilər, anlaşılmazlıq ola bilər. Bu ki, kişi dərhal tərəfənə təlaq verməyən. Çünki Allah Subhanahu taala bizə bildirir ki, əgər ailədə ixtilaf olanda o ailə o ixtilafı necə həllləməy bildirir. Allah Subhanahu taala İsra surəsində buyurur ki, "Vallati təkhafuna nusuzuhum fa'iduhum wahjuruhum." fəlməbəqə vədribūhum al-ayə Allah Subhanahu bu ayədə Nisə surəti 35 30 daha dözsə 34 35-ci ayələrdə ailədə ixtilaf olsa, anlaşmazlıq olsa bu ixtilafı necə həllləməyə qeyd edib bizə buyurur ki, valləti təkhafūna nufuzuhum qayızuhun Ayə Allah Subhanahu ki, əgər qorxusansa öz başlanlıq etməklərindən qorxursunuzsa, qadınlara nəsihət eləyin. Ən birinci üslub, yəni Allah Subhanahu taala 34 və 35-ci ayələrdə müsabiqətində. Bizə 4 dənə hal bildirib. Yəni ailədə nec ixtilaf olanda necə həll eləməy? Bu 4 dənə halı elməlisən. Ondan sonra Bu dörddən alır, etmədən dərhal talax deməyib, sən günaha geysən. O hallardan ən birincisi, qərdaşlar, Allah s.ə.vələ bizə tövsiyə edir ki, əgər görsəz qarınınızda bir şey və s. Tövsiyə edin, vəz edin. Vəz də olmalıdır? Ən birinci, Allah s.ə.vələ hükmündən. Çünki biz hər bir məsələdə Allah s.ə.vələ hükmündə hükməliyik. Allahın hüküm bəyənlə vəz, yəni bu cür olmalıdır. Ərə itaətdən danış, Ərə ası olmaqdan danış, onun günahlarından rəqvətləndirir ki, itaət eləsin və qorxuz, ası, qorxuz ki, ası olmağın cəzası nədir? Ona görə, yaxşıdır ki, hakları öğrenesen, öğretesen, en birinci özünü öğrenesen, sen hakkın nedir? Kadın üzerinde, ne borçların var, onları öğren, ele giren, hem sizin da öğret giren. Eğer birden hatta vans eleyebilmesin, nesiyet elebilmesin, bir kitap ver bu bari de, veya bir kaset ver, kulağı açsın, koyucu haklarını bilsin, ve onun boynunda, eli karşısında ne hakları var bilsin, öğrensin. Yakşı, Əgər birden vəzəl edin və ya vəzəl edin bilmedin Allah subhanətələ ikinci mərhələdir. Məsələ həllə üçün. Allah subhanətələ buyurur ki vəhzüruhunna fil-mədəcə Yani Allah subhanətələ buyurur ki nəsiyetten sonra e, yataq yerlərinizi ayırın. Yani yasa yerlərinizi ayırın. Bu da bir təzikin bir növədir. Narazılığın bir növü deyəm. Vəlakin bunun da şərti var. Gələk evdə olalım. Evdə olmalıdır. O də övr, e, buna görə sən atasını evinə yollayasan və ya kohununu yollayasan və ya başqa yerdə olasız içimizdə, konaqlığa da və ya harbasıq qalasız başqa şəhərdə, cəmatın arasında Olmaz ki, onda hikmət yoxdur. Bu cür ayrılmaqda nəticə olmacaq. Bu, evdə olmalıdır. Çünki evdə ne üçün? Evdə ikimiz olsan ikimiz olursunuz və bu, sükut ki, davam edir, ola bilək səbəb olsun danışmağa. Hansı ki, cəmaat olanda ola bilək, heç danışa bilməyəsən. Bu sükutluq sənə vazibad edirsən, sən danışasan, ola bilək, problemlər qoyarsanız, bir danışarsanız mətləyət iləyət bir-birinizdən. Bəlkə həll olundu. Bəlkə həll olundu ona görə. Ona görə bu gəri evində ola. Bu məsələ. Allah s.f. buyur ki, əgər vəz, məsihət fayda verməsə, onda yerinizi ayırın. Əgər bu da fayda verməsə, Allah s.f. üçüncü mələləndir. Allah s.f. buyurur ki, Vədri bu vuhun. Yəni, döyün. Bu, künboksin king, kimi yox da, künboksin o ringdə davəl illəri, bir-biriləri çırpırlar. Ailə yox da. Şəriətdə, eləhəmdələlə, aləmlər deyiblər, yəni misvaqla yüngül vəri. Yəni, məqsəd intiqamdır. Yəni, məqsəd intiqam olmamalıdır. Məqsəd olmalıdır tə ədəbləndirmək, tədib. Ədəbləndirməyik. Yəni, bəzələr öz qadınlar elə döyülər ki, elə bir kişi ilə davalıyır. Kişi döyül. O kişiliyi döyül əslən. Yəni, kişi övrünü göstərməsi, bayrı göstərsən. Evdə hələ lazım döyül. Armadını döyülsən. O kişiliyi döyül. Döymək olar. Olar ki, döyməyin də var. Məsələn, Şəriət rəzgə vermir, üzə vurmaz. Sonra əli vur, əli vurğunən yani ki, ağırlı olmasın çox. Yəni şəriət rəzgə elə ağırlıqla Misvaq Misvak nəyə baxır? Balaca misvak taxdır. Sadəcə intiqam üçün yox, vurğunən ki, bəlkə özünə gəldi. Onun yer Allah Subhanahu taala bunu çuvadır elə başa düşüm ki, yəni döymək nədir? Sən döyünərsən. Bir dən sözü o saat döyür. Olmaz mələ? Sözü qulağa, sınadır, əlhəm və deyil, nisa sırası. Bələ, döymək hasandı. Mələk et döymək et çatmıcıyıq. birinci də başa düşdü, ikinci də başa düşdü, başa düşməsə də üçüncü nələ? Yüngülvari. Çünki sonra dördüncü gəli. Dördüncü də fəalə vermədi, onu qısardı. Onu qısarır məsələ. Allah santrbolu kvadratı yəni, yəni Gülvari. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üyyətləri də deyir ki, Buxarıda "Biriniz öz qadınınızı qul kimi döyməyin. Yəni şallahlamayın. Çünki ola bilsin sonra onunla bir yerdə yatacaq, bir yerdə söhbət eləyəcək günün axırında." Bu da nə üçün deyilib, məktəb nədədir, bu xarə rivayət edib. kişi öz şəxsiyyətini də belə saxlayır. Çünki kişi döyüksə, əməli başlı döyüksə armadın, səhə, axşam oğlan yenə yatsa, yenə kimsə və səh, bu şəxsiyyət axşana salıb, bu qadının gözünə şəxsiyyət düşür əlinin. Deyir ki, ələ nə deyək, döyücəksə, döyücəksə, axşa gələt, mənə çöyü deyib, güləcək, çöyü deyəcək kişiye de öz hasretini göstermelidir. Eğer sen neyse eliyersen bir müddet uzun çeksin. Bu hem kadının kadını onda tersi verici. Yoksa yok kadının vuracağıysen baksam ona oynayacaksen yiyeceksen, güleceksen bu artık kadının artık öyleşir böyle bir kocam mesele ya. Artık sen onun gözünde böyük şahsiyet olmasan. Bu da mühim mesele kişiye de fikir vermelidir. Şüphelik ona göre olar qaydasıyla sonda. Hem neciği olmaz. Şüphelik hareketine, öz şahsiyetine şahs alır. Başka düştü gelin ki Bukhari'de Peygamber sallallahu Allah'a şehrin buyur ki, ondan artık şallah vurma. Bir dana ondan artık vurabilersen onlara ki Allah sümahı onlara həd koyu. Yani zina ev, evli olmayan zinakarı Və ya içkini və s. Yəni, burada Peygamber s.ə.v. nə deyir? Bukarövəti deyir. Yəni, onlar artıq şallah vurulmaz heç kəsə. Bir də o günahlardan başqa. Bu ayıddir ataya öz övladına. Bu ayıddir həmçinin məllin öz tələbəsinə. Bu ayıddir həmçinin ərzə öz qadınla. Yaxşı, əgər birdən heç bir fayda verməsə bu üçüncü Üçüncədə, Allah subhanəsələ buyurur, 35. ayda buyurur ki, وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَتُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَعَتَ مَنْ مِنْ اَهْلِهَا Yani, Allah subhanəsələ buyurur ki, Allah subhanəsələ bu ayda buyurur ki, <coughs> eğer, her arvada arasında ıslak baş verirse, Ayrılıq baş verirsə, getirib çarqırsa, onda kişi öz tərəfindən bir hakim və qadın da öz tərəfindən, yəni ata, əmi, dayı, aşaqqal, hər iki tərəfdə aşaqqal gəlir danışıqlara. Yəni, mərcələdən başa düşmədi. Yeribə ayrıdan başa düşmədi. Böldün də başa düşmədi. Daha neyini yəsən? Öldürməyəsən ki? Olmaz. Onda hakimlər gəlir, hər iki tərəfdən. Ərfan, yəni faktor e, yani, yox, yəni e, ağsaqqallar. Osa məhkəmə də son arzudu. Ağsaqqallar gəlir. Ağsaqqallar gəlirlər, onlar danışırlar. Əgər onlar da həll edə bilməselər, məsələn, mələ, e, onda onda əgər düzəlmirsə cavab, hə e, onda təlaq. Və belə eləməyə eləmə lazımdır. Alə məsələləri belə həlləməyə lazımdır. Yoxsa nə oldu? Heç nə demədən? Tavak, tut, çatışmıyım, yümeyiz ha? Veya nəse? O hansıq əli günahdır. Her əl günah taşıyır. Ona görə Allah əsəbəntə hələ buyurur ki, ona görə bablarsın, dəyir ki, eğer bu dört tane yani, merhələ de fayda vermese, Allah əsəbəntə hələ bəbularsın, dəyir ki, وَا اِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللəhû kullen min saati وَكَانَ اللləhû vaşi an Allah Subhanahu va taala buyurur ki əgər onlar bir-birlərindən ayrılmaq olsalar, aralıq olsalar, Allah olana hər birini öz geniş öz geniş lütfü ilə ehtiyacsız edər, həqiqətən Allah geniş lütf sahibi, şöhrət sahibidir. Ha, onda əvad, nemət, təvağın neməti onda görsənir. Məsələn, əgər boşanma cəza verilməseydi, gərək yaşayacaqdı bu belə. Amma, elhamdülillahi, boşanmaq var, lakin belə edilir, qardaşlar. O boşananda da qardaşlar, gəli talaq deyilə. Talaq və ya o mənada deyilməlidir. O mənada deyilməlidir və şəhətləri də üçdə, əsasən. Yəni, sünnəyə olun talaq, şəhətləri üçdür. Ən birinci, gəli bir dənə talaq deyəsən, daha hələ yol. Göydən nə qədər ulduz var, o qədər sənə talaq verdim. Milliyat dənə. Bu, bir saydır yenə. Milliyat dənə etsə də bir sayılır. Yani, Bəndən çəkib talaq, talaq, talaq, talaq, talaq, sənə də aşamacaq, o, bir saydır Aydındır, çünki bu qədək ayrı-ayrı vaxtlarda olar. Həmsinin bir dənə talaq verəndən sonra, üç ay ilk də başlayır. Bu da ikinci şəhldi. Tələb gərək üç tən şartı var. 1-ci gərək 1 dənə diylə. 2-ci gərək qadın. Ay başı vaxtı olmamaldı. Təmiz olan vaxtı olmalıdı. 3-cü də gərək o müddətdə əlaqədə olmamalı insana görə. 3 tən şart. Yəni itdə müddətçi 3 şərti o müddətdə cinsi əlaqədə olmamalı. Ustaq ki birdən kişi təlaq verdi, Və qaytarmıymələm, ya sözləni, ya alaqələm qaytarmıymələm, üç ay müddətində qaytarmıymələm, üç ay müddətində qaytarmıq olar. Yəni, üç ay müddəti nəcə? Kişi birdən fikirini deyiksə, qaytara bilər kəbinsiz, ya sözləni, ya alaqələm. Amma yox, üç aydan sonra, əgər 5 ay keçib, lakin fikir var qaytarsın indi, başaq, kişilər bilər, bilər səhvlər və s. onda kəbinləm. Onu da kərinlə qaytara bilər. Lakin, əgər bu talaq verəndən sonra, hələm qaytarmalıq 2-di də yoxdur, bir aydan sonra dedi yenə talaq. Çünki 3 dənə talaq vermələsə, 3 ay müdərdə, hər ay bir dənə. O hələm 1-di. Qaytarmıyan asan, qadını, talaq verəndən sonra hələm qaytarmıyan asan, 50 dənə də talaq verəsən, 1 sayılır. Yox, əgər Tavar verəndən sonra, bir, iki həftəndən sonra, bir aydan sonra, iki aydan sonra fikrin qayıtdı, dedik qayıt gəl. Sözlə və yalaqələ, hə, artıq bitti olmur tavar. Bir dənə tavağın var, artıq getdi. İki dənə tavağın qaladı. Sonra bir dənə dedin. Ha, bu artıq iki sayılır. Qayıtdı. Sonra yenə başladım Bu artıq ikidir. Sonra yenə bir müddətdən sonra iddədən qabağaya, iddədən sonra bir ildən sonra, yenə qaytardın, dedin, artı üçüncüdür, üçüncü deyəndən sonra qaytarın məhsində artı. Üçüncü getdi, qıtardı. Əgər qaytarmaq istəsən, o qadın gerək əra-gerə. Əra-gerə, ondan sonra, əra o boşa salsansa, ondan sonra ala bilərsən. Gör, sən şəriyyət Allah sifatələyə qurub ki, həni, şişiyyətlə, qeyrətlə, qeyrəti bağlı məsələdir. Qeyrəti bağlı ki, talaq oyunca olmasın. Onu göremez tercih o kişilerden ki, ne oldu? Tavak. O bilmiyor, tavak nedir? Ne yaparır? Sonra geldi ki, kim Şimdi çöpüne tavak verir, böyle güler. Hala ama çizlenim olurdu ha? Çizlenim görürsünüz, elbise almalı lazımdır. Ne deysen, diye, değil ama tavak deme. Sonra geldi, içinde de diye, tavak üç defa verdi mi? Üç defa olduk artık. Bir defa dedi, sonra aramız düzeldi. Sonra 10 gündən sonra, 2 saatdan sonra yenə etdim. Sonra yer almamışdı. Sonra 5 dəfə sonra 1 dənə etdim. Oyuncak. O oyuncaqdır, o alət deyil. Ona görə qardaşlar, bu məsələlərdə tularda da hikmətlər var. Bir dənə Oyunca. talaq Allah Subhanahu təala şəriət elə qurub ki, bir dənə talaq ver, tələsmə. Hələ 2-dən ala, qaçarmaq hələ. Hər ikisini dəmirsən başlasan. Alay an Amma sonda başa olar. O da görsə, əlaz yoxdur da. İkinci fikir versən deyir Gələk, hez vaxtı olmamalıdır. Hez vaxtı olmaz. Kim verirse, sayılmır. O da hikmətlə də deyil. Tutaqçı, məsələn, bir neçə gün çəkəcək, gözləyirsən. Bizən bu neçə gündə tükinli dəyişdi. Məşəri çıxlıyır səni. Tükinli dəyişdi. Həm də olabilər, o vaxtı qadının halı yaxşı olmuyor. Nəsə səni pis göstərbəcək və ya sənə pis sözlər deyib, o səbəb olub tabağa. Kifətlərdir. O vaxt olmaz. Həmsində üçüncü də əlaqədə olmaq olmaz. Səni elə eləyir ki, qaytarmaq sizsənsə onda barış. Şəhəsində hikmətə. O, bunlar hikmət damısı, kədaşlar. Məsələ hələ-hələ qoyulmayıb. Bir daha bulun bil gənə şəriyyətdə. O, kədaşlar, təlaq budur. Tələsmə, Allahdan qox. Qadından yaxşı davran. Qadınlar da öz əllərini yaxşı baxsınlar. Yaxşı davransınlar. Bu adım edə ök. Və ya qadın heçsində deyilir. Hər ikisinin haqqları var. Hər ikisinin yeri var. Yaxşı olar ki, ər gəri öz haqqlarını oxusun. Heç də işte ök qadını yandıq tanıssansa, gizlidir oxu yinə. Bax. Sən borcun nədə qadın qarşında? Olay elər. Qadın görsə ki, sən ona bələr axtar bilirsən. Qadın tez allanır. Yəni, bir daha bazı bir dənə hərəkət qatardır. Yəni, qadın görsək ki, əhər ona yaxşıdır, o çalışıca daha yaxşı olar. Aydınləyir, əgər istəyirsə, əgər arada məhəbbət varsa, əgər arada istəyivarsa, əgər arada hörmət varsa, əkçərəf mütləq ondan daha yaxşı bir nasirət göstərəcək. Həmçin, qadın da ösəqlərin göstərəcək. Apar, qulaq asdır və ya oxudur və ya yazdır və bina babu sən, mən qarşıda borcundur, borcundur sənim. Sən haqqlandı, mən haqqlandı bablar. Və əki tərəf, bir bilən başa düşsələr, bir bilən haqqlanı bilsələr, ailədə görsən, məhəbbət də olacaq, hörmət də olacaq, valiyə davamlı olacaq və qüvvət olacaq. Və bu da təbii ki, uşaqlara təhsil edəcək. Çünki qadınla ərin, arvadla ərin bu cür münasibəti uşaqlara da təhsil ciddi C Əziz ciddi çiçəyans məsələyə Allah Subhanahu taala bizə faydalarından etsin. Allah Subhanahu taala bizə dində sabitlik versin. Allah Subhanahu taala ölkəmiz həmişə müsəlman ölkələrin xəterədən qorusun. Allah Subhanahu taala olsun. Allah Subhanahu taala kimlər Allah Subhanahu taala ki, elə bəlalar ki, yarə hətta başqalarına dərs olsun və bir də belə səhv وَلِسَائِلِ الْمُسْتَجِيرِينَ مِنْ كُلِّ رَمْضٍ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله ييعن ما تتسنعون وقي م